A venit primăvara, dragule. A venit primăvara, dragule. Uite, sufletele noastre au înverzit. Păsările ne zboară direct în suflet și nici nu știu că la sânul nostru s-au culcușit. Aduc paiele unul câte unul. Văzduhul se moaie pe aripile lor și are gingășia privirii tale când o șerpuiești peste trupul meu, tolănit la soare în pridvor. Să luăm o lecție de viață de la rândunici, cum lipesc grăunțe de pământ cu picăturile proaspete de rouă. Câte săptămâni de iubire ne-ar trebui ca să ne iasă din suflete pui golași ca din nouă. Hai să învățăm să iubim cu artoarea stihilor, mugurii să ne presnească în priviri, cu puterea neînțeleasă a viilor. Și, Doamne, cum se îmbrățișează pământul cu cerul în noi, Aerul parcă ne leagănă și ne dă puterea în colțiri în mers. Povestea lui Adam și a Evei singură sub pașni se dea până. Așa că, în seara asta, la cină, ne vom hrăni doar cu iubire. Tu vei fi cerul, iar eu, pământul. Vom arunca orice văl de peste fire. Să vedem cum se trezește floarea sufletului și cum e adormită de jefire.